Välkommen till Bakom Flötets podcast. Här kan du följa och höra de roligaste historierna om fiske. Hallå kära lyssnare, nu var det ett tag sedan sist men eh, det är faktiskt så att eh, bakom eh, flöt podcast, nu håller jag på att glömma vad vi heter, <laughs> eh, håller på att spela in ett nytt avsnitt och det är så eh, gött för att vi har en fantastisk gäst med oss idag och det är ingen mindre än Niklas Eliasson från Team Panik och eh, det vi ska prata om idag det är lite passionen som vi delar, det är ju Fisket efter jädda men det är också med tanke på Niklas bakgrund, hur man kan använda någonting som kanske ligger lite utanför fisket och som man inte kanske direkt kopplat till fisket. Hur fördelarna där och resurserna och hindren som man har stött på i saker man har hållit på tidigare idag. Hur det kan användas i fisket och framförallt i tävlingsfiske då. Hej och välkommen Niklas. Tack så mycket. Vem är Niklas Eliasson i Team Panik? Eh, han är en 40-plussare som eh, har ett förflutet i, inom golfen, eh, tävlade i golf från att jag var ungefär 20 till ja, 30 ungefär, eh, tävlade i Sverige, Norge och Danmark eh, mestadels på, på Sverige -toren då. Uh, och sen har jag varit på några kval. varit har spelat ett kval på, till Asiantouren i Malaysia. Och uh, lite British Openkval och sånt. Så att, uh, golfen har varit en stor del av mitt liv under 10-20 år ungefär. Och jag tycker att det är fantastiskt bra att man går från golf till fiske. Jag känner en del som har gjort det tvärtom. Och vi ber en stilla bön över dessa tappade själar. Nej, jag ska göra men, men lite så, då tänker jag på dig, eh, Tobias Gabriel. Det är bara så jag till när vi blir av med mer fiskig grejer så, Men Sen började du med tävlingsfisk. Eller fiske egentligen var det väl det som. Och sen tävlingen. Hur kom det sig? Hur var, liksom, hur var det? När valde du att liksom, börja nytt eller börja med fisket? Det var väl ungefär för tre år sedan som tog upp det igen kan man säga. <hör> eh, fiskade mycket när jag var liten eller från eh, kanske 10 till eh, 13-14 år någonting. Eh, och sen kom golfen in i bilden och då blev det väldigt mycket det. Eh, fast fisket har alltid funnits där. Uh, och sen har min bror ena bror, uh, varit delägare i kamp Anten och de har anordnat uh, Tightlands tävling uh, tills för två år sedan ungefär uh, så fick jag upp lite nytt intresse när jag var där uppe och att Anten är en bra fiskesjö och uh, fick möjligheten att hänga med uh, Team Valda uh, för tre år sedan är det nog nu uh, på, på Pikesallenge där då och fast jag inte fick en enda fisk på två dagar så tyckte jag det var otroligt kul. Och hittade tillbaka i tävlings... ja, tävlingsbiten kan man säga. Det var jag slutade tävla 2005 i golfen så att det har varit några år nu utan att man har fått tävla. Och det är en viktig, bit om mitt, en viktig del av mitt liv då. Och om man tänker då att, att man håller på med tävlingsgolf och... Tävlingsfiske. Vad skulle du säga är de tre stora skillnader när de tre stora likheterna? Likheten när man ska ta tävlingsfiske. Nu har jag ju kört tre, ja, vi har vi kört tre, fyra tävlingar i år och sen någon tävling förra året då. Så det är väl det här att Hålla sig till en plan, det är väldigt väldigt likt golfen och, och fisket. För när man tävlar i golf så innan en tävling så provspelar man banan och man väljer ut strategi för hur man ska spela varje hål. Och för sin egen skull och för totalresultatets skull så är det jäkligt viktigt att hålla sig till till den här planen då och det har man förstått dels genom egen erfarenhet nu och alla program man har sett på Youtube att planen är en jätteviktig del av och förberedelserna då, inför, inför tävling. Och jag är ju egentligen inte tävlingsfiskare så men strategi och plan om man säger så här nu nu ska vi leka med tanken nu kommer Tim Panik till ett nytt vatten. Hur förbereder ni er för ett nytt vatten? Vad är liksom hemläxan? Vad gör ni innan tävlingen? Ja, det är ju alla de här bitarna man kan via dator och via ja, Youtube i princip. Man kan få ut så mycket information som möjligt om platsen. Sen har vi en ganska liten båt, den är 1,20 bred och fyra, drygt 4 fyra meter lång med åtta hästar på så att Vi, vi kommer inte så långt så att vi blir ganska begränsade så att vi tittar mycket nära närandådet kring startplatsen i princip. Vad som finns för, för intressanta platser där då. Vi tittar på SeaMap och även på Fishbrain har varit väldigt bra. Man kan se lite fångst, de som väljer att lägga upp lite, lite fångstar där då. Ja, så att det är väl första delen av planen egentligen. Förberedelser, kolla djupkartor, fishbrain, få en strategi och sen vad är de största fallgroparna? När man, nu har ni en liten båt också, vilket gör att en strategi blir också kanske viktigare. Men vad är den största fallgroparna då för er? Nej, men det är ju helt enkelt att bryta den här planen och får man ingenting i närrådet så tittar man väl sig lite egentligen hur långt transporten skulle vara till något nytt ställe. Och sen får man ju ta ett beslut på om det, man tycker det är värt att göra en förflyttning eller inte då. Ofta så har de platserna har ju någon vart där som väljer att sticka tidigt från startplatsen då, eller från rampen. Oftast är man inte först om man väljer att byta plats. så att Vi försöker att verkligen verkligen hålla oss till, till våra grundplaner. Då. Och det är ju också en sak som man inte tänker på. Men vi har ju nämnt det i tidigare avsnitt: Vi har ju en, en av. Eh, grundmedlemmarna i team bakom flötet podcast, Christian Wikmannen. Han har ju ett motto som har hjälpt oss väldigt mycket på tävling. Och det är alltid att fiska av hemmahamnen. för hans taktik har alltid varit att det är där det har fiskats minst <laughs> under en tävling. Och det är lite samma strategi ni har. För att ni måste liksom hålla er i närområdet. Och det kanske inte är det största fisketrycket på de områdena heller. Ehm, upplever du som att de fiskeplatserna är mindre fiskare än de andra. just på tävlingsdagen har det väl varit så ganska mycket. Vi hade varit med på en tävling eller på två tävlingar nu på Sportfiskvalet och på Västerbärenas tävling på på i Sundsjön då, där vi valde att vi har väl kört bensinmotor 8-10 minuter på två hela fiskedagar och kört elmotor resten och jag har fått vara ganska själv på de platserna där men det har ju mycket med att göra med att vi är så pass begränsade då så att vi får väl se om det blir en liten uppgradering på båt framåt vårkanten till där men det är ändå så att trots en uppgradering av båt så tänker ni ändå alltså det jag gillar då, jag är ju växjö, eller knalle kan man säga, är från Sjövatsbygden så jag är ju rätt snörd i grunden <laughs> och, och, och det blir ju så också att när man har, alltså det är klart du nämner det, det ska jag också säga att du har ju haft med en jättebra artikel i Fish Echo Magazine eh, som är superbra och där nämner du också att eh, visst att ha modern utrustning det kan vara ett hjälpmedel men det blir också så att med, man kan faktiskt placera sig bra trots att man inte har de här, jag tror att du beskriver det som rymdskepp i artikeln mm. På Lygnen Sundsjöntävling där nu så, så lyckades vi komma tvåa på Västerbörjarnas tävling. Eh, mycket tur såklart men eh, ja, vi, vi fick vara ganska själva på den platsen. Nej men i och med att man har sin begränsning, i, eller vi har haft i alla fall då, så, så gäller det att fiska vattnet i närheten och eh, man, ja, man får helt enkelt hålla sig till planen. Vi var nära att bryta den planen nu på Västerbennas ävling där att uh, hade inte fått en fisk på halva dagen och tänkte ge oss ut på uh, ofisken som inte för vatten som inte vi hade varit på utan uh, ge oss ut på uh, på i princip då, som inte har satt vår fot på överhuvudtaget men så lyckades uh, kroka en fisk och då var det ganska enkelt att behålla planen och köra vidare på den då. Och vi har pratat om det tidigare i andra avsnittet, tålamodet. Att också magkänslan över att och just när man får den här eh, fisken så blir det en bekräftelse på att man gör rätt. Och då blir det lättare att stanna kvar. Men jag tänker också din erfarenhet från golfen. Är det någonting du har med dig där också? att Nu kan inte göra någonting om golf. Jag har försökt spela golf, men jag kan inte hålla klubban. Eh, jag har säkert något motoriskt handikapp när jag kommer till det, för jag har försökt. Men där kanske man tänker också att är det lättare att hålla en plan i golf eller är det svårare? Och i fisket så får man ju, det är huggen och, och följen som ser som gör att man får en bekräftelse. Tycker du att det är svårare i fisket att få den här bekräftelsen på att man gör rätten i golfen? Nej ja, men Det är väl också en liten likadär tycker jag att eh, i golfen så gäller det då att hålla sig till sin plan man Alltså man spelar 18 hål och uh, går man efter vad alla, alla hålen är sammanlagda. Att, då brukar det bli att man ska gå på 72 slag. Börjar man tappa lite och uh, man spelar sämre och sämre. Så det är ju lätt att man bryter den här planen. Uh, lite samma grej är det väl där fisket. Får man ingen bekräftelse att man får huggen trots att man tror på sin plan. Så är det ju lätt att man börjar tvivla och sen att uh, man börjar söka sig åt andra platser alla andra ställen. Hur ser eh, säsongen ut för eh, team panik nu? Hur, liksom, hur är, eh, nu är det ut 2020? Är det några tävlingar som ni vet att ni kommer vara med och fisken ni kommer att göra eller är det liksom är det någonting som ni ska sätta er nu i teamet och fundera på eller hur ser det ut? Ja, vi ska sätta en plan nu. Vi väntar väl lite på uh, Sportfish-kalendern. Den har vi sett likadan ut i några år nu. Vad det verkar. Så att, uh, uh, vi får se lite. Uh, vi har några. Maj, maj kommer att bli en väldigt uh, tuff månad. Det är väldigt mycket tävlingar. Så att, uh, Vi får väl se hur, hur, hur, det, hur det ter sig där. Och, uh, målet för, för året var egentligen att kvala in. Från förra året här att kvala in till sportfish det gjorde vi. Så vi var uppe i världen med våra lilla... Vår lilla plastbåt där och en otroligt häftig upplevelse och vi kom på 60:e plats av 120 startande så att det är vi väldigt, väldigt nöjda med. Men 2020 får väl målet är att kvala in och sen välja ut lite tävlingar däremellan. Och Västerbänners tävling i Lygnen i där kommer att bli en, som vi garanterat att komma upp. den ska vi också försöka vara med i timen bakom flötet vi vet inte riktigt riktigt en hur bara och vilka, eller om vi ställer upp med fler lag, det vet vi inte, men det ska vi också göra för att det som är fint med, med Bruna Westerbergs tävling också, det är ju att det finns ett fint tankesyfte med det, och det är att intäkten och tävlingen är till förmån för barncancerfonden och då blir det också extra roligt att vara med och delta liksom, för man gör någonting för, för andra, vi har också pratat i vårt team om att tävla lite mer i år. Då. Men du måste berätta om, för ni lär ju haft den minsta båten på hela finalen, eller hela Pike Masters där. Berätta lite om förutsättningarna när ni ger er där i båten. och Hur var vädret? Hur, hur, hur var det liksom? Första dagen var det ju drömvärde. Det var solsken, ganska lite vind. Vi startade en kanal i Karlstad. Så är det 100, drygt 120 båtar. Och det är ju alltifrån jättebåtar. 5-6 meter med 300 hästar på. Dubbla tälons och allt vad de har. Uh, för vi var väl inte jätte kaxiga i början då, Så vi, vi låg ganska långt in Vi hade vår båtplats långt in Så vi tänkte att vi håller oss där bak uh, Så Vi kanske kommer ut En tre, fyra, fem minuter Efter de flesta båtarna, Vi hade kanske någon bakom oss Men när vi kommer ut I, i utloppet eller man säger, Ut i hamnen så När alla dratt på Trots att det var lite, lite restriktioner om starten och det här så att folk har svårt att hålla sig så många som drog på fullt spett och eh, vågorna kom och slog åt alla håll så vi, vi var tvungna att slå av motorn bara sitta och åka med en liten stund tills, tills vågorna lagt sig så vi inte skulle kapsa sig det första vi gjorde så det eh, var samma där, strategin var, vi hade sett ut eh, en vik som låg 3-4 minuters båttur med våran lilla eh, utanför startåret och vi körde där ett par timmar och vi fick någon fisk. De var tyvärr lite för liten, men ja, sen andra dagen så åkte vi ut lite längre och då var det betydligt tuffare väder. Men för oss det hand så var det kanske lite väl osäkert. Men vi, vi, vi, kom, i, vi kom i mål i alla fall. Putter lyckades kroka en jättefin fisk på drygt 110-12 cm. Så att, ja, vi var nöjda med den, med den tävlingen. Jag tycker det är så häftigt, båt och så ger sig ut liksom. Man får alltid tänka på, på säkerheten också när man är ute med båtar. Vilket eh, vi har, ni har hört från tidigare avsnitt, det har inte jag alltid tänkt på. Jag kommer alltid på i efterhand att det här var nog inte, var nog inte så bra. Det gör man ju. Och det, tyvärr så ingår det i fisket. Men alla ni som lyssnar på det här som är eh, yngre och förståndigare än vad jag är. Eh, Niklas du verkar väldigt förståndig Så att jag ska inte dra in dig i det här med oförståndet Men eh, tänk på säkerheten eh, Det är bättre Man får fler fiskedagar Om man tänker på säkerheten än om man inte gör det så är det, det man på. Ah, men, Och så eh, åkte lite för långt ut då I detta, detta vädret Och så hamnar ni alltså Jag tycker det är en jättefin fisk liksom. Det är en fantastisk fisk På eh, tävling liksom. Eh, och, och det ska man väl också tänka på att egentligen så är strategin när man ska tänka fisk eller det alla pratar om det är att fylla pappret det ser man ju på pikemasters och eh, pikefight så det är viktigt att fylla fylla pappret och att alla stora fiskare är en uppgradering och en bonus men det är ju inte det är inte alltid det kommer de här jättefiskarna utan det är en 90 fisk i tävlingssammanhang, en jättebra fisk. Var, hur tänker du kring det Niklas med storleken på fisk och vad är, liksom, vad, är, vad är målet rent strategimässigt, inte bara val av plats utan hur tänker ni när ni fiskar? Liksom, är det att fylla pappret eller ni har mindre båt? Är det att försöka rikta det på stor fisk med en gång eller hur tänker ni? Ja, Sjöarna som är här på västkusten som vi oftast kör i nu, de är rätt svåra så att eh, man får egentligen vara glad om man får fem godkända fiskar och oftast räcker det väldigt väldigt långt eh, Både på kval och sånt vi har varit på lite andra tävlingar så det är inte många lag som tar fem godkända fiskar om, är ens, om de är 60 cm som är godkänt eh, Nu på värnen var det 70 cm som är godkänt och det är rätt knepigt att få upp så pass många godkända och eh, jag vet, team, team Valda tog sig vidare till final på fyra fiskar. Fyra jättestora fiskar, fina fiskar då. Men så att eh, ja, det, är, det är tufft, men vårt mål i alla fall att eh, vi, vi ska försöka få så mycket fisk som möjligt så vi hoppas att de är, eh, har rätt storlek då. Jag var ju med Bruna Westerberg i Team Westerberg ute på eh, Pike Challenge då i eh, förra året, 2018 och där var det också. Vårt mål var att fylla pappet men vi fick fyra fisk. Eh, inte jättefiskar. Eh, inte tack vare min förtjänst. Absolut inte. Vi var, fick inte upp en enda fisk. Eh, men där hamnade vi bra också på fyra fisk och det var inte jätte heller. Mm. Och det är som du säger vattnen här runt omkring är ju rätt svåra. Så. Alltså jag kan ibland skoja och säga att en, får man en tio kilo i, i våra vatten här i sjuhärad så kanske det motsvarar en större fisk i ett annat vatten för att det är, Vissa av sjöarna är jätte och tillväxten på fiskarna är svårt. Men eh, det är samtidigt också eh, så otroligt roligt och intressant när det kommer upp jättefiskar på tävling. Eh, eh, nu tappar jag bort mig lite. Det kom en gammal elev till mig som jobbar på kaféet vi är på. Så att... Så att så det. Om ni hörde lite andra konstiga grejer så är det ett barn som leker här på kaféet innan. Så att det är inte jag, Niklas, som gör konstiga ljud ifrån oss. Eller att vi sitter nakna i min bastu, för jag gör vi inte. Det var mitt förslag. Men... Niklas fick helt för förhinder då. Nej, nej jag skojar. jag skojar. Men vart var vi nu? Jo, anden äh, tävlingen där. Och, och det var ju helt sjukt på den här tävlingen. för Det kom ju upp en 125 på den. Så då, en 120 tror jag liksom. Och eh, alltså det är ju fiskar som man bara kan drömma om på en tävling, men... <skratt> eh, vi ska återgå lite till strategier så här, Jag vet att du i artikeln och vi har nämnt det tidigare eh, Skriver om Youtube och, och eh, Pike Fight och Fly vs Jerk och Gädefemman uh, och nu det här finska bike masters. <laughs> bike masters. Uh, vad skulle du vilja säga att, att man ska titta på de här med ett speciellt mindset? Finns det någonting som du kan känna att du kan plocka ut? för Man kan titta på dem och fokusera på att de får fisk, men finns det vissa grejer som du fastnar för extra mycket? liksom ja, men Det är väl återigen det här med att uh, de är så himla noggranna med att lägga upp en plan och hålla sig till den då. Det är väl egentligen det som tittar på mest och man, alltså, istället för att lägga en massa timmar på sjön, det går ju att lära sig otroligt mycket och jag tycker alltså jag känner mig själv som en ren inom jäddfisket jag har valt på i drygt två år och det är inte jättemånga pass per år heller men man har fått med sig otroligt mycket matnyttigt på vägen där genom att dels lite olika typer av beten hur de fiskar dem och att, även om det är mycket djupare, alltså djupa vatten de kör i så är det inte säkert att de alltid är nere på djupet på botten och studsar utan de kan fiska ganska högt även om det stora djup då så att man, man får med sig väldigt mycket, mycket gratis där genom att titta på de olika programmen här tycker jag då. Ja det tycker jag med och jag, eh, har ju, jag tycker ju att eh, jag tycker alla de här har mycket och så men jag har en liten eh, för livefisket med fiskeko. Det tycker jag är kanon för där är det inte det blir spänning i tävlingen när man sitter där men just där så blir det väldigt mycket fokus på teknik och utrustning och tankesätt. Och, och jag har ju nämnt det tidigare men jag har ju faktiskt Jano och Mikko Seppinen att tacka för min första tio. och det var det avsnittet med när de fiskade efter gädda som käkar brax och jag följde den strategin fullt ut och det gav resultat liksom. Så att det, det när, när jag och, utan att veta exakt hur gammal Niklas är, men när vi var unga, då fanns ju inte Youtube. Hade någon sagt Youtube till oss så hade vi trott att det var en tandkrämstuber <här> typ, eller något. Tunne, tunne, typ tunnelbanan i hittepoland eller någonting, jag vet inte, men typ någonting sånt. Och vi hade ju fisketidningar som vi satt och tittade i liksom så här. Men det var inte riktigt samma sak. Nu får man det visuellt. Det blir mycket fokus också i alla sådana här sammanhang på beten och, och utrustning. Men vi ska fokusera lite på hur du tänker Niklas när du väljer beten inför en tävling. Vad är liksom... Vad är, vad, är, vad är din grundtanke där? Jag har försökt att eh, ta till med det man har hört också på det här med att det är viktigt att man lär sig någon eller ett par modeller och hur alltså, man kan fiska dem så effektivt som möjligt. Eh, jag har köpt, köpt en del grejer på Tradera genom alltså de här två åren och det har blivit en blandning av det mesta olika märken tycker jag. Då, men men nu har jag fastnat för Westin Svim. Vi fick bli introducerade då från, från Valdagrabbarna rätt så snabbt där. Äh, Rappala Peto en som en helt tvärtom gång mot Westin Swimman. Och så äh, lite ja, någon typ av, av gummibeten. Piggshäden har seglat upp som en ja, hos, även hos många andra. Då som Och då, Jag tänker försöka köra på de tre nu. Sålla bort så man inte med så mycket grejer ute. Det är väldigt lätt att, att väskan väger 20-30 kilo på vägen ut men samtidigt så åker de ofta de fem samarbeten upp när man tar fram de startfemman. Och liksom. Så är det för mig. Jag har ju en hel sportfiskebutik när jag ska åka ut. Och det blir ju ett problem för att sluta använda de beten som du vet funkar. Ibland så behöver man experimentera. Men ibland blir det också att man fastnar i... i i betesbytarträsket. Man fiskar inte. Man lägger inte tillräckligt mycket tid på ett bete. Utan man håller på att lägga tid på byta byta, byta, byta, byta, byta, byta, byta. Och då tänker jag absolut inte på dig Daniel. Du vet vem du är. <laughs> det gör jag absolut inte. Och jag är ju likadant Daniel. Det vet du. Men så att det är ju smart att ha några som man tror på. Helt enkelt. Men vad skulle du... Man tänker... Vad är... Vad är... Vad, bref, har du någon så här sjuk, rolig historia? Nu får du tänka på att det måste vara rumserint. Men någon rolig historia som har hänt under, under dina fisketurer? Ja, men egentligen det, det man tänker tillbaka på här nu. Det är ju dels då första tävlingen eller i tävlingen, Jag lyckades dra längsta där fisken. Och det är, min och Puttes, jag tror det är andra tävlingen vi kör ihop. Uh, dra ett pb på 103 och sju, drygt 7 kilo när det är massa jätteprofiler med och, uh, ja, det, det är en, en jäkligt rolig grej då men Karlstad svängen är ju måste jag säga ändå uh, dels med starten på som vi berättade om innan där uh, man åker kring som en tvål i handfat uh, och sitter och askar de filmar <coughs> från uh, CvC-båten filmar och så skrattar typ lika mycket med oss och åt oss där <laughs> då. Så att, äh, ja men det, det var en, det måste jag säga, det är det roligaste händelsen itis i alla fall. Och man kan säga det är väldigt roligt också då med tanke på ett teamnamn, Team Panik. Det, <laughs> det kanske kändes stundtals som panik där i båten. Ja precis och det är ju inte så himla avancerat egentligen utan han inte ju Patrik och heter Niklas då. Så att det blev ju men, men med tanke på hur det, det känns vissa gånger där då så... Sen fick vi lite, lite fin cred för våra lagtröjor och det är samma sak där vi hittade eh, på om det var AliExpress eller om det var på, eh, på Wish-typ, sådana hockeytröjor som de flesta har som ser ganska så roliga ut. Så att eh, ja, vi fick lite uppmärksamhet från dem på KI i Ja, roligt. Och, äh, jag tänkte också på äh, när du berättar om äh, äh, dels äh, när ni fiskar i Sundskön där i Lygnen nu kanske vi avslöjar också en taktik för nästa år, nästa men eh, det är också en sak som du skriver i artikeln som jag tycker är intressant, det är i de här första turerna när du var med Tim Valda och, och du känner att du eh, inte får någon fisk men att du ändå håller i, du ger inte upp och sen när du väl, det är i, i lygnen tror jag, när du väl får den här fisken så känner du med en gång att det är en teaminsats när man inte lyckas så känner man sig som oj nu, det här är inte man känner sig inte som en del i en teaminsats men så fort fisken kom så blev det liksom en, en teaminsats. Jag Berätta lite om den känslan för det är ju en underbar eh, skrivet i din eh, artikel där. Ja men det är väl lite så att alltså jag har också spelat ishockey från att jag var typ 6 år till 19 någonting. Eh, älskade egentligen lagspel och detsamma i golfen så hade vi serielag med med klubben, när man spelar fyra stycken samtidigt och man försöker verkligen kämpa ihop och i golfen lyckades vi kolla in så vi spelade i lages och det är en otroligt häftig känsla men måste säga, den här 103an som man drog i Sundsjön den var ju liksom min första godkända fisk överhuvudtaget på tävling och då hade jag haft ungefär 40 timmars tävlingsfiske innan dess utan en fisk i båten liksom och sen så lyckades jag dra de två godkända ytterligare där den tävlingen och nej, men det är väl så att man får hjälp med hovning och eh, man känner att man gör det tillsammans på något sätt men när man inte bidrar så känns det ju riktigt, eh, riktigt ruttet faktiskt. Jag kan bara hålla med och därför vill jag, jag fick ett smeknamn när jag var ute med Västerbännen, det var gärna kaos för att det såg jävligt ut i båten. Det var grejer överallt allt. Och råkade på till den, så råkade jag spela ut lite nötter också i båten. Och, ho, ho, och Micke Sambo i så <laughs> Det var inte så jävla bra. Jag <laughs> fick just äta nötter i den här båten i flera dagar. Ja, så Tobias och eh, Mikael, tack för att jag fick följa med här. Det var en trevlig tur. Och det var den sista jag fick vara med. På. Nej, det var det nog inte. Det var det inte. Men eh, tiden börjar rinna ifrån så jag tror de håller på att stänga i här. Vi får en liten pik, handlar kring med dammsugan och börjar blåsa ut ljus. Eh, eh, vi kommer, Niklas kommer eh, komma tillbaka till oss, vi ska spela in avsnitt i, i studion. Eh, och eh, vi ska också ta ett fiske ihop, eh, ska vi göra. Eh, och, eh, så att, eh, du kommer återkomma och vi kommer också kanske eh, ses på någon tävling i eh, det här året. Eh, tre tips det sista för någon som ska börja tävla och någon precis som du som liksom kommer från någonting annat och bara, för du fastnar ju för fisket du, du brinner ju fiske nu och, och eh, vad, vad är dina tre liksom bästa tips för någon som eh, ska börja fiska eller ska börja tävlingsfiska ja. nummer ett måste jag säga och det är egentligen att man behöver inte ha de värsta grejerna man kan komma undan ganska så hyfsat billigt i alla fall. Vi har köpt en, en, elmotor, en frontmonterad elmotor som är ett jättebra hjälpmedel. Inte den dyraste varianten men den funkar. Sen är det ju som vi pratat om tidigare att försök så mycket som möjligt innan. lägga upp en plan och ändra inte den. Håll inte den. Och nummer tre är väl då som vi också lite om innan att fiska med de betorna som man som man vet att man man kan ha lite koll på hur högt de går, hur djupt de går eller så att man kan fiska efter den strategin man har valt då Superbra, vi brukar ju avsluta avsnittet med att önska er ett skitfiske så jag tänkte att jag och Niklas säger det samtidigt då, då kommer jag räkna ner till tre här då jag kommer sätta mikrofonen lite närmare Niklas då så, en Huitfiske. Huitfiske. <laughs> Huitfiske.